Välkommen till lördagsintervju intervju med Sweb TV. Jag heter Mikael Wilgert. Jag sitter här idag tillsammans med Dag Kirsebom. Välkommen. Tack så mycket. Vi ska tala om den positiva utvecklingen i Estland. Dag är entreprenör och affärsman inom it-sektorn och har de senaste 20 åren varit bosatt i Estland. Och det här är det vi ska prata om och även göra en del reflektioner kring relationen till Sverige och annat som är intressant i det sammanhanget. Mm. Men innan vi gör det så tänkte jag att jag skulle be dig ge en kort presentation av dig själv. Ja, jag kommer från Stockholm. Civilekonom. Synnerligen berest. Jag har varit i 90 länder. har också bott i flera olika länder. USA. Tyskland och nu Estland då som du säger. Mm. Och vi driver ett företag i Estland eh, som håller på med online marknadsföring. Det vill säga vi gör eh, internetreklam. Reklam som du ser i mobilen eller på din laptop och så vidare. Mm. Eh, och vi har kunder i Sverige, Norge, USA, England. Och det är intressant för Estland har ju utmärkt sig inom it-området. Precis. På, på, hur, på vilket sätt märker du det? De är väldigt duktiga och ligger långt framme. Och hela staten, både staten och företagen satsar mycket på IT. Redan under Sovjet så fanns det ju mycket programmerare och så. Och många var från Estland. Så att de var starka redan från början där. Och har satsat väldigt mycket på det. Många företag som outsourcade till Estland. Mm. Ja... I alla fall vi ska som sagt, prata om den positiva utvecklingen i Estland och eh, jag tänkte om du vill berätta lite för oss som inte har varit så mycket i Estland. Vad, hur är läget i Estland? Vad händer? Ä Estland har gått väldigt bra sedan självständigheten 1991. Ekonomin går uppåt, eh, utvecklingen går framåt, eh, de närmar sig mer och mer vår levnadsstandard. Så, så generellt sett väldigt positivt. Alltså Estland är ju med i EU. De har euron som valuta. Eh, Schengen, NATO. Eh, Estland till exempel är ju accepterad i ESTA som är det här eh, amerikanska systemet för att eh, kunna åka till USA utan några visum. Det är som Sverige, när, när svenska medborgare söker inresetillstånd till USA. Ja, just där man, man, man är Just där man går in på nätet i någon slags elektroniskt visum, kanske man kan kalla det. Men det är ju väldigt enkelt att få det. Och annars, om, om du skulle ge en bild av, av äh, andra saker som är viktigt. Vad jobbar folk med i allmänhet? Vad är det som är, är den viktigaste industrin och inkomsten? Ja, nej, men vi, vi nämnde ju det tidigare med IT-sektorn som, som är stor. Annars så är det till exempel tillverkning, montering. Ett exempel är Ericsson som har fabriker i Estland. Där de sätter ihop, ja nu är det ju inte mobiltelefonen längre som Ericsson gör med de här basstationerna och dylikt. Turismen är stor. Estland är ju som sagt ett litet land och har styrts allt som oftast av omkringliggande länder. Sverige, Danmark Tyskland, Ryssland mm. den, den perioden när det tillhörde Sverige 1560 till 1709 kan man väl säga samma med den här katastrofen i Poltava då, då förlorade ju Sverige Estland till Ryssland men den perioden anses som en, en, en positiv tid i, i det estniska medvetandet det kallas för den gamla goda svensktiden, mm. för Sverige Avskaffade mycket av de här feodala rättigheterna och gav mer rättighet till, till bondebefolkningen och så vidare. Så, så Sverige har gått med redan från den tiden hos Esterna. Sen blev Estland självständigt i samband med första världskriget och den här ryska revolutionen då kommunisterna tog makten. 1918, så då blev de självständiga för första gången på, på, på egen hand så att säga. Sen så blev de åter ockuperade eh, 1945 av, eh, ja, de var ockuperade under andra världskriget också då, då men, men om vi säger eh, permanent ockuperade 1945 av Sovjetunionen. Mm. Värt att nämna då också med svensk koppling det är att i Estland så fanns det många som hade svenska som modersmål eller inte många men det, det fanns en grupp som hade svenska som modersmål som kallades för Estlands svenskar som är ju direkt en parallell då till finlands svenskar i Finland som bodde på västkusten. och de flydde ju över till Gotland nästan mangrant de här Estlands i slutet på andra världskriget och sen så var Estland ockuperat av eh, Sovjet Fram till 1991, då de förklarade sig självständiga och hjältsin accepterade den här självständighetsförklaringen. Mm. Eh, och jag, jag, jag, jag tror jag berättat en gång tidigare i våra program att jag blev väldigt överraskad när jag var i eh, Lettland och en äldre man sa det att, att Riga var den största staden i Sverige. Ja, det var och, det. Under stormarktstiden. Det var det. Och Riga är ju inte så långt från Estland. Så att, ja, Riga ligger ju i Lettland. Mm. Så, så på stormaktstiden, så hela Estland ingick i Sverige och så kanske halva Lettland eller något liknande. Mm. Men, men så gränsen gick väl lite söder om Riga. Men, men det stämmer. Typ på 1600-talet så var Riga större än Stockholm. Mm. Det är det ju inte idag. Idag är Stockholm en större stad än Riga. Men, men i Estland så är det ju värt att nämna då, eh, universitetet i eh, Tartu som är Estlands näst största stad. Det grundades ju av Gustav II Adolf och det är en staty utanför universitetet på Gustav II Adolf. Och det här eh, universitetet är Sveriges näst äldsta universitet mm. efter Uppsala universitet då. Du har ju varit verksam i Estland och du har också varit medförfattare till en bok som handlar om ek ekonomin i Estland. Mm. Berätta, vad, vad var det för något? Jo, det, det var en bok som vi skrev 2008. På våren 2008 jag och en kompis Claudio Socelli, en italienare som bodde i Estland. Och i princip så gick boken ut på att vi varnade Esterna för att det var en lånebubbla och att ekonomin kommer krascha snart. Och vi fick ju rätt då ett halvår senare på hösten 2008. För då var Swedbank och andra svenska banker var ju väldigt aktiva lånade ut pengar. Så att det, var, det kändes inte så komplicerat för oss att göra den här prognosen att det skulle krascha. Mm. I, I och med att vi hade sett exakt samma sak va, i Sverige. Till och med med samma banker. Eh, men esterna, de, de trodde ju inte på oss då. Men sen så när det blev så, så blev man ju lite genikförklarad. Fast den, det egentligen var helt självklart, tyckte vi. Mm. Men det var ju det att från eh, 1991 till 2008. Så hade det ju stort sett bara gått uppåt hela tiden i, i ekonomin. Så de hade inte riktigt upplevt det här med en... en eh, en lågkonjunktur i ett kapitalistiskt samhälle. Du har ett, ett, ett ja. diagram här som visar BNP-utvecklingen per capita ja, det. och det ser man redan från 1993. Och det som du säger, alltså det BNP mätt i, i valuta, den gick ju från 5 till 33 procent av Sveriges ja, BNP. Så, så Viktigt är den här äh, äh, grafen. Då har Sverige som 100%. Jag menar Sveriges BNP har ju också ökat under de här åren. Det, det enda lilla hacket i kurvan. Det är ju efter den där finanskrisen. Då, då närmade så, de sig inte Sverige. Men det blev inte så farligt. Ja, det, det, det, det här är väl lite, det var mera dipp här. Mm. Och så, det, det här är ju med fem års intervaller. Va? Så att det, det var ju en lite dipp däremellan. Ja för det blev ganska... Det var många som blev hårt drabbade och blev tvungna att betala igen lån och, och ja, ja, nej, men det men BNP, BNP minskade jättemycket i Estland där 2008, 2009, 2010. Mm. var en enorm kris, nästan värre än i Sverige på 90-talet. Och folk fick gå från sina hus och lägenheter och... Det, det, det förekom ju, absolut. Mm. Folk inte kunde betala sina lån. Men den här andra grafen... ja. Då, då är det korrigerat för, eller det här är ingen graf men, nej. Nej, det här är en uppställning. Den första, första delen där är ju BNP per capita eh, Purchasing Power Parity, alltså köpkraftsparitet. Och då, då ser jag, det är 2019, då då, ett år senare än den andra grafen slutade. Och då är ju Estland på 66 procent av Sverige. Jämfört med 43 procent. Så då, då, då, då är det ju närmare, va? När du korrigerar för att priserna är ju lägre i Estland jämfört med Sverige. Så, mm. så de är då, på 66 procent av Sverige i välstånd. Ja. Men det är ju en rejäl eh, förbättring i varje fall. Så folk upplever att det har blivit bättre. Absolut. Jag menar, jag menar eh, om det i början på 90-talet var, var typ som torsk på tallen. då, den här filmen. Så, så nu är det ju. Speciellt i Tallinn, det är ju nästan som att bo i Sverige, alltså välståndsmässigt. Du har berättat innan här att, att du kom till Estland 1995 ja. och du var med i ett, ett biståndsprojekt. Ja, precis. Vad handlade det om? Nej, vi, vi kom som unga äh, nyutexaminerade då från universitetet som konsulter som gav råd till olika estniska företag. Rådgivare. Så Sverige hjälp, hjälpte Estland väldigt mycket på, på 90-talet äh, och, och hade positiv påverkan i, i, i många avseenden. Mm. En äh, avgörande faktor till äh, den estniska succén som man verkligen får säga att det varit sedan 1991. De, de gjorde de här strukturreformerna helt rätt från början och har stenhårt hållit fast vid det. Under alla år i princip. Så mer eller mindre det första de gjorde. Det var att införa platt skatt. Det vill säga. Eh, eh, de har ingen progressivitet i skatteskalan. Mm. Hur, hur mycket du än tjänar. Så betalar du samma i procent. Mm. På, på, på, I skatt. Vad handlar det om? 20 procent. Inklusive kommunalskatt och allting. Så ja, alltså. i, ja det är 20 procent. Däremot. Arbetsgivaravgifterna vi betalar. De är nästan på svensk nivå. så det, Runt 31 procent. Ja någonting sånt. Mm. Men, men sen på själva lönen då så är det 20 procent i skatt. Dessutom så har de ingen dubbelbeskattning på företagen. Ja, I Sverige och i de allra flesta länder så är det så att först om ett företag ger vinst. Då betalar du skatt på vinsten i företaget. Och sen det, om du delar ut pengarna till, till ägarna då är det utdelningsskatt. Dubbelbeskattning mm. Samma pengar. I Estland så är det eh, eh, 0 procent i vinstskatt. Så ett företag som ger vinst men behåller pengarna i företaget, de betalar ingen skatt utan det är bara utdelningsskatt. Och återigen de här 20 då. Mm. Eh, och man har inte någon skillnad i kommunalskatt eller så i olika delar? Nej, nej. Det är, det är 20 procent, ja. mm. Annan eh, mycket vett Sak som de gjorde direkt från början när de blev självständiga. Då sa de så här: Det abnorma, det var den här sovjetiska ockupationen, och det, det normala, det var den här första republiken vi hade 1918-1939. Så alla som kan bevisa att de ägde fastigheter och som har några gamla dokument om det, de får tillbaka fastigheterna. Och det var ju många till exempel i Sverige, Estland, svenskar eller äster som hade flytt till Sverige som visade att de hade ägt någon fastighet. Här, då kunde de åka till Estland, visa upp det här dokumentet, då fick de tillbaka huset av staten. Mm. Och det här var efter att muren föll? Och, efter och att muren föll, ja. Dessutom så gjorde de så här, alla hus som hade byggts under kommunistiden, de som bodde de som liksom hade hyresrätten då till en lägenhet. Fick den lägenheten av staten. Mm. Så det innebar att nästan till alla i Östland ägde sin fastighet utan någon lån. Tills de svenska bankerna kom dit. För sen blev det ju en, ett låne en lånefest. Ja, I samband med att vi skrev den här boken så, så näm nämner vi också boken. Var en sån frukt ur mitt perspektiv helt fruktansvärd reklamfilm. Från Swedbank som gick i, i, på, i Estnes tv-reklam. Eh, annars när det, gäller, när, när det gäller sammanbrottet för Sovjet. Och sen blev ju Estland idag med i NATO. Mm. Hur märks det? De är, de är väldigt pro-USA. Eh, det finns ju också amerikanska soldater i Estland. Eh, Estland har varit extremt tuffa med... Att hålla det här 2%-målet. Det här det bottnar väl i att man fortfarande har en viss respekt för, för Ryssland. Hur är, hur är relationen till Ryssland idag? Hur ser Esterna på Ryssland? Och de ryska ryssarna som bor i Estland? Mm, det är en mycket bra fråga. Mi, mitt, mitt intryck, jag vet inte om det finns några opinionsmätningar eller sånt. Men mitt intryck är att det blir successivt och successivt mindre spänningar. Mellan etniska ryssar och etniska ester. Mm. Att de etniska ryssarna blir mer och mer integrerade. I, i det estniska samhället. Alltså, money talks, bullshit walks. Mm. Det går så bra för Estland va? Och, och, och, och etniska ryssar i Estland som har estnisk pass. De, de är, det är liksom Schengen och ästa som vi pratar om. Och De har bra, bra ekonomi. Och, det, det, det, det är inte samma det här trycket från, från rys, rysk nationalism som det kanske var då, typ i Ukraina va, i de här områdena, Krim och Donbass och så vidare. Mm. För de skulle inte vinna någonting på att tillhöra Ryssland. Nej, det, det är, de, de, de är nöjda som det är. Liksom. Mm. Det, det, ja, det, det är mitt intryck. Men oron då för Ryssland? Ja men den finns ju där och den sitter ju väldigt djupt. Att det, det är därför de har varit så otroligt duktiga med att betala de här 2% samtidigt som nästan alla andra länderna fuskade. Va? Mm. För att de vill verkligen markera att vi, vi, vi står upp för det här med NATO, vi betalar vår del, vi räknar med stöd från USA och Storbritannien om det skulle heta till. Det är någon slags försäkring, du betalar en försäkring, det är det som NATO är. Mm. Och, och det finns en stor samstämhet i det samhället att, att eh, vi behöver NATO. Mm. Men det är många ryssar, eller personer med ryskt eh, ursprung, som är, är, är bosatt i Estland. Har du någon känsla för hur stor andel det kan handla om? I Tallinn så är det ju, jag tror det är nästan hälften av befolkningen är etniska ryssar. Mm. Eh, totalt sett kanske 30% eller 25% i hela Estland. Men du har, ju, du har ju de här områdena som gränsar mot eh, Ryssland, Narva. Staden Narva som har 80 000 invånare. Men, eh, men, men, men i Narva så är det ju. Det, befolkningen är 95% etniska ryssar. Så att det, det skiljer sig väldigt mycket åt va, inom olika regioner i Estland. Har man två språk? Eh, Skyltar på, på både ryska och estniska? Nej, region? det är inte. Officiellt så, så äh, det, finns det bara ett språk. Så det, det är till exempel inte i, som i Finland där ju svenska är ett officiellt språk. Mm. I Estland är bara estniska officiellt språk. Dock ja, ryssarna de, de, också min känsla fler och fler ryssar lär sig estniska. Mm. Eh, när jag säger ryssar nu så menar jag etniska ryssar för de, de är estniska medborgare och så vidare. Va? Eh, eh, eh, de, de pratar ju naturligtvis ryska sinsemellan om du åker spårvagn eller någonting så ja. Du har ju lika mycket ryska som estniska. Skolorna också. Där, där har de ju kompromissat. Va? Att, att det ska vara estniska som språk. Och så blir det väldigt svårt. I de här Narva till exempel, att skolorna, när 95% procent har ryska som modersmål och har bara estniska då i skolan blir ju svårt så att... Men det är kravet att det ska vara estniska? Ja du vet, det är ju någon slags övergångsperiod som, som skjuts på hela tiden va men det gäller ju att estniska är det enda nationella språket i Estland, mm. officiella språket. Så vad är din känsla om man ringer till en myndighet? Kan man kräva att få, få bli bemött på ryska? Nej, det, det, det tror jag inte att man kan då. Men mm. förmodligen kan man det ändå. För att det Kanske ja. sitter en ryssta? Till exempel. Mm. Ja. ja, Men, det, men det, det trenden är ändå att det här blir mer och mer estniskt. Så att, det är din bild. Ja, det, det, det är min, min, min bild. Mm. Ja, annars... När det gäller den politiska situationen, jag vet att du nämnde här innan att, att det finns ett parti som närmast är liknande med Alternativ för Sverige eller ja, AFS. Ja. Och har du ungefär samma partiprogram ja, ja. Som, som har blivit väldigt stort. Ja, precis. Hur stort är det? Ja, de fick ju 17,8% i valet förra året. Hur har det gått sen? Efter? Det är förra året så det är ganska nyligen. Ja, precis. Mm. precis. Ja, de sitter ju i, i den estniska regeringen. Äh, med Centerpartiet som har då en, eh, statsministerposten mm. Mm. Men är, är, är Centerpartiet i Estland ungefär vad Centerpartiet ja, har varit i sku, Sverige? Ja jag skulle säga det alltså det det de sa ju innan valet att vi ska inte ta i de där äckre som de heter med tång mm. men, men efter valet så matematiken blev så att de kunde behålla statsministerposten om de gjorde upp med de här äckra Och då gjorde de det. Ja, men vi kanske skulle titta på, på hur det ser ut i parlamentet. Och de har 101 ledamöter. Precis. Den, men det är ett litet land och andra sidan. Ja, ja så... absolut. Mm. Eh, eh, nej, men det första som är noterbart här det är att de, de har en 5% spärr. Så det första som är noterbart är att det var ganska många röster som, som blev bortkastade då, om man säger för, för, med, på partier som inte kom in i parlamentet. Det är nästan 10 procent här totalt då, som, som inte får räknas in. Och, och sen så är det då fem partier som, som sitter i det estniska parlamentet. Mm. Eh, vi börjar nedifrån där så har du Socialdemokraterna som har 10 procent i samma... Ungefär som KD, 11 procent. Conservative People's Party, det är det som alternativ för Sverige, 17,8 procent. 23,1 Och Estonian Reform Party, som är lite moderaterna plus liberalerna kan man säga. De har 29 procent. Så vi har Socialdemokraterna, de ligger på 10% men resten av partierna ja, det är i princip... Till, till höger om Socialdemokraterna. Det är borgerliga Så, ja, partier ja, i, i stort 90% är till höger om Socialdemokraterna. Mm. Så, det här, Så det, det, alltså det, Estland är väldigt borligt styrt skulle man absolut, kunna säga. Absolut, mycket mer. Det, det är som jag sa, det här med platt skatt, till exempel... Det, det är inte ens en politisk fråga. Nej. Det, det är väl sossarna då som tar upp det någon gång ibland att det borde vara progressiv beskattning men, men det är en nationell enighet om det mm. Men det, det här har väl att göra kanske med historiken med, med Sovjet och kommunismen och som gör att man har dragit sig mer åt höger? Eller? Det, det kan det säkert ha att göra med men jag menar, det finns andra före detta kommunistländer som inte har den här strukturen. Där har varit mer vänsterpartier som, som har regerat. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sveb TV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya swish-nummer är 123-535-8692. Sen, sen kanske man kan säga då att Polen och Ungern är ännu mer höger. Det, det är möjligt. Men, men ja. med svenska måttmätt så är det ju väldigt höger. Mm. Ja, här hade du en artikel från ordförande i eh, den Svenska Handelskammaren i Estland. Ja, just det. V vad är det hon säger här? Eller är det en hon förresten? Ja, det är en hon. Alltså, Svenska Handelskammaren, det, det är ju en organisation som finns i massor med olika länder. Och, och om man tar då till exempel Svenska Handelskammaren i Estland så är ju syftet med den organisationen att främja handel mellan Sverige och Estland. I övrigt är det ju en opolitisk organisation. Och, och eh, lite bakgrunden som, som en svensk behöver veta innan man förklarar exakt vad den här artikeln går ut på. Det är en ledare kan man säga av den svenska kvinnan som är ordförande i, i Handelskammaren. Det är att under sovjettiden så var internationella kvinnodagen den 8 mars en mycket stor dag eh, som firades eh, stort. Och en viktig tradition under den här dagen... Det var att manliga, eh, manliga kollegor eh, som jobbade på, på ett kontor köpte blommor till sina kvinnliga kollegor. Eh, Alltså lika till alla va? om man mm. har fem, fem kvinnliga kollegor. Det, inte, inte att du ger bara till den du gillar bäst. Nej, utan, det var inte äh, alla hjärtans stora. Nej, det, nej, nej, var... nej inte, inte alls den poängen. Utan, men du, manliga kollegor köper blommor och delar ut till de kvinnliga kollegorna. Det är, det är en väldigt stark tradition och det finns kvar i de här före detta sovjetländerna, till exempel i, i Estland. Och, och, och jag har tagit seden dit jag kommer. Jag, jag köper blommor den 8 mars och delar ut till kvinnliga anställda. Mm. Okej, okay. så nu, nu till den här artikeln. Då, då är alltså den en, en opolitiska handelskammaren skriver då i den här ledaren: Sluta ge blommor och choklad till kvinnor på internationella kvinnodagen. Ärligt talat, kvinnor vill inte ha det. Mm. Ja, och det här, är ju, det här det, är ju den humanitära stormakten. Det är pekpinnar som, och det är, det är mängder med pekpinnar här om att de ska börja dela arbetet i sitt hem och, och, och, och andra sådana här saker som vi har genomfört här men de vill att det ska genomföras i Eslam. Oh. Men hur är det egentligen då med kvinnor? Är, är de hemarbetande eller förvärvsarbetande? Nej, eller? Det, är ju, det är ju i stor utsträckning förvärvsarbetande. Och det finns dagis och så för ja, absolut. Mm. Om, om vi tar ett annat sånt här område som är intressant att jämföra. Det är ju även brottsligheten. Mm. Och där hade du några diagram. Vi börjar titta på våldtäkter per 100 000 invånare. Ja. Jämförs mellan Sverige och då är den svenska grafen som är överst. Och Estland ligger ju nere på en, en ja. sjätte del Här får man ungefär. ju anstränga sig för att få in båda länderna i samma graf som Estland har. de har. en diskussion om våldtäkts situationen i Estland överhuvudtaget? Ja, men inte att det skulle vara något jättestort problem. Nej. Eh, här har vi grafer över rån. Ja, ju, personrån tror jag är, är den svenska officiella benämningen på det här robbery då. Och, eh, här ser vi, det här är ju då bara ett år. Um, men, men alla olika EU-länder och, och Norge, och Schweiz är med där tydligen också. Mm. Eh, då ser vi att Sverige tillhör inte den här allra högsta gruppen, men, men definitivt mot de som har mest. Och nästan sex gånger så mycket personrån som Estland per capita. Mm. Det är anmärkningsvärt att Norge, som ändå är vår grannland åt andra hållet, ja. ligger ju ännu lägre. Ja, ja, ja De är ju ungefär som, eller, Nej, det ligger ex, på samma nivå. Exakt som Estland. Mm. Ja. Mm. Mm. ja, och det var en, en graf. Men vi har ytterligare en graf också som. Lite speciell då, och det gäller antalet mord. Ja, den var inte lika positiv för Estland. Nej. Så det senaste, är, det här är Eurostat, alltså det är EUs officiella statistik. Och det senaste året där det finns officiell statistik är 2017. Och då ser vi att Estland har nästan två gånger så många mord per capita som Sverige har. Det går kraftigt neråt i Estland samtidigt som det går svagt uppåt i Sverige. Så, så man kan ju befara då som, som svensk att de här kurvorna kommer att skära varandra inom en inte allt för avlägsen framtid. Mm. Sen ska man tänka på en sak, en orsak till att vi inte har så många mord i Sverige. Det är ju att vår sjukvård har blivit så otroligt mycket bättre på att ta hand om skottskador och knivhuggna. Absolut. Så, men det, det... Det, det, alltså det, det, det här med att det går upp i Sverige, det är ju egentligen helt absurt. Det går ner i nästan alla västländer på grund av den här faktorn som du sa. Mm. Sjukvården blir bättre och så vidare. Men, men så, så det här uppgående, alltså att det går ner i, i Estland, i Estland är det väl mer så här... Eh, eh, Fylleslagsmål eh, med, Medan Sverige Det är ju de här skjutningarna och Det Det är ju det som går uppåt I Sverige går det ju också neråt med de här Fylleslagsmålen eh. mm. Konventionella mord Ja, ja. Precis eh, eh, Så det är lite om det Men utbildning då för att ta ytterligare ett område eh, De har ju traditioner då Som vi nämnde tidigare med Sveriges näst äldsta universitet I Tartu och i den här senaste PISA där, där eh, svenska politiker var ganska nöjda då för att det hade vänt lite svagt uppåt. För att man inte räknade in 11% av äh, de medverkande. Nej, man hade valt bort, <här> man valde bort de ja, Alla länder har någon slags bortfall mm. då, då, som är olika kategorier. Men Sveriges bortfall var ju absurt mycket högre än, än andra länders bortfall. Mm. På grund av att det var många eh, elever som inte kunde svenska som då inte gjorde testet. Men hur som helst, Estland är kommer så alltså etta i Europa. Det, det här är Europa. Det är, jag tror Singapore och Hongkong var, var ännu bättre än Estland. Men Estland var etta i Europa på alla de här tre kategorierna. Mm. Finland ligger ju väldigt bra till. Eh, Påminner det estniska skolsystemet om det finska? Ja, just det. Det ser du ja. Finland är ju eh, tvåa där efter eh, Estland på, på eh, två kategorier. Mm. Eh, ja, Estland det, det är ju mera... Eh, Katederundervisning, undervisning, strikt och mm. ingen pratar under lektionerna och sådär, alltså, så, så är det mm. eh, Ett annat område det tror jag inte du har någon graf, men klimatdiskussionen hur, hur låter den? Vi har ju Greta Thunberg här som är ju väldigt framgångsrik i, i den diskussionen, men hur ser det ut i Estland? Alltså det, sånt där blir ju med sociala medier och sånt, det blir ju mer och mer globalt så Esterna vet ju också vem Greta Thunberg är. Mm. Eh, vad, vad, vad, vad, vad, om jag får berätta en liten anekdot. En eh, personlig anekdot. Där väl Estland ligger efter Sverige. Så är det som, som svensk har man blivit uppväxt med det här och panta flaskor. Eh, och, och EU har ju nå, något direktiv då att eh, alla affärer måste ha så här panta Automater. Så det, det finns det ju i Estland också. Men det vet jag. Det har jag pratat även med andra svenskar om att när man går och pantar så, så är det jag och eh, A-lagarna som står där och pantar. De flesta äster pantar inte sina flaskor. Nej, de slänger dem i soporna. Ja, det gör de ju. Det gör de ju. Finns det glasinsamling och, och insamling ja, det är av flaskor? Det, det, det, man, man, man känner lite att det är, är EU-direktiv som pressar på men det fungerar väl så och där mm. äh, i, i den bemärkelsen. Så, så där är de väl inte på svensk nivå då, med det här miljötänkandet. Men även det är ju trenden i att det blir ju bättre. Det går inte att jämföra med äh, för 20 år sedan. Du är ju i Sverige lite då och då. Du mm. berättade att du har varit i 90 länder så du reser ju runt en hel del. Mm. Men du är i Sverige med jämna mellanrum. Vad får du för känsla? För du säger du är positiv om Estlands utveckling. Vad tänker du om Sveriges utveckling? Ja men det, det, det känns ju negativt. Varför det? Ja, om, man, om man har en hög invandring av människor som är svåra att integrera. Som inte kommer för jobb. Som kommer leva på bidrag. Mm. Men ni kan bara ta en ände med förskräckelse. Hur ser man på det i Estland? Jag vet att du nämnde innan här att, att man är väldigt skeptisk till islam. Ja men det, det är ju så lustigt också. N när, när de här äckre då mm. fick 17,8 procent. Så i svensk media så var de jätteförvånade. Jag såg sådana här kommentarer som. Men hur är det möjligt? Estland har ju nästan ingen invandring. Hur kan ett sånt parti få så, få så många procent? Jo men det är ju för att det partiet säger, vi vill inte bli som Sverige. Säger man det? Ja, det var ju det de sa. Ja, absolut. Det var ju det de sa under valrörelsen. Så det, det, det, de, de, de vill mota Olle Grind. De vill inte gå ner den, den svenska vägen. Mm. Så det är ju hur rationellt som helst. Först har inte folk i allmänhet tyckt att vi vill bli som Sverige? Ja, precis. Mm. Fram till för kanske fem år sedan någonting. Så du menar det på allvar att är, Sverige har blivit ett lite avskräckande exempel? I, i, vad det gäller invandringspolitiken absolut. I det allmänna medvetande. Totalt sett så kan Sverige ha väldigt gott renommé i Estland. Mm. Så totalt sett så ligger vi kanske på något plus ändå. Mm. Men det här hur invandringen har gått överstyr i Sverige. Det vet gemene man i Estland. Och, det, och att man har röstat som man har röstat det är för att man vill vara säker på att är. Ja, ja, man inte vill går stoppa den, den uppe. Man vill inte att Estland ska gå den här svenska utvecklingen. Nej. Du sa innan att den ryska befolkningen, den är väldigt den är väldigt ortodox i sin religionsutövning. Medan esterna de är mer som svenskarna Ja, kanske, de är ungefär. sekulära. Det är sekulära ja. och det, det är protestantiskt. Ja, ja samma som det är väldigt likt de svenska men man är, man är observant på islam och att man inte vill ha den influensen är det, ja är det, det, inte, det så tycker jag man kan Pratar säga. man om det ja ja visst det, man ja, gör det ja, ja, av sig ja, allmänt ja, visst. delar alla partierna den inställningen nej ja, det, det, det, det är det är gratvis men, men det, det är väl lite samma man känner, de, de, de, en del jamsar med lite för att uh, man vill inte uh, Opponera för mycket mot Sverige va? Alltså, sv sv förstår ju Sverige är ju verkligen uh, Ja, Gästland är 1,3 miljoner är beroende av Sverige och Man, man vill inte officiellt uh, kritisera Sverige Men uh, Gemene man uh, Ser upp till Sverige Väldigt mycket, men invandringspolitiken vill de inte kopiera från Sverige. Ja, så det är, det är några, några jämförelser. Men om, om du skulle summera nu eh, din känsla för det här, vart, vart, kom, var, hur, hur ser det ut framöver? Ja, ja det, det finns ett oberoende prognosinstitut eh, som heter CEBR- som är välrenomerat i London. De kommer ut precis med en prognos här i december för, för eh, olika länder. Och deras prognos är att Estland kommer ha en tillväxt i genomsnitt på 2,8 procent. Kommande 15 år och Sverige någonstans 1,9-2,0 procent. Men det här är ju eh, eh, ekonomin totalt. Du måste ju na naturligtvis ta hänsyn till hur befolkningen ändras också. Så, så jag, jag har det här, det här är mina siffror men det är ju baserat lite på officiella siffror också. Förväntad befolkningstillväxt. Och eh, sen 2015 då när Stefan Löfven sa att Sverige ska ha EUs miniminivå på invandring. Så har Sveriges befolkning fortsatt öka med, med i genomsnitt 1,3 per år. Mm. Ja, så vi ska ju passera 11 miljoner snart visst. enligt eh, statistiska ja, centralbyrån. Ja, ja, om du kollar Eurostat så har ju de långtidsprognoser också så det blir 12 och 13 miljoner och mm. så vidare, vidare här framåt också. Men, men så om man tar hänsyn till, till, till befolkningstillväxten. Och den här BNP-tillväxten och startar 2019 när Estland var på 66% av Sverige. Då ser man ju att de är ju nästan i kapp Sverige alltså om 15 år. Så om 15 år så kommer man i Estland ha samla samma levnadsstandard som i Sverige? Precis, ja. ja. Och kanske en lägre skatt? Ja. Visst. Det är ju, det, och det blir ju en bild då. Det, det kan ju fortsätta naturligtvis och skilja sig åt. Det är ju inget som säger att, att man har varit rik en gång i tiden. Att man alltid kommer förbli vara ett rikt land. Det, det finns ju exempel på som Uruguay och Argentina som var typ topp 20 i världen en gång i tiden. Mm. Men som inte är det nu. Men den här framtidstron då, delar esterna den med dig? Ja, men det, det, det känner man ju. Mm. Och det är en helt annan substans i det nu. Som jag sa där 2008: Då, då, då kände man ju att det här är en lånebubbla. Det här är, det här är hybris. Det här är inte baserat på, på, på verklig eh, produktivitet. Nu, däremot. Nu vill de ju också ha högre lön och det ökar mycket med lönerna. Men nu är det baserat på hårdare arbete. Mm.